Végül is miért ne lehetne? Szabad világ van. Mindenki olyat választ magának, ahány éveset akar, meg amiért tud. Végre lesakkozzuk, melyik szobába kerüljenek a ruházákok. elkezdem kipakolni a konyhát, kábont egy üveg sört, megkinálja a faterékat is, de fater nem kér. A a gyerek pedig most először a nap folyamán megszólal, és azt mondja: Nem iszom alkoholt. Ném a gyereknek az anyja se a szavát. Súgom odakának